to je pravý Izraelita, v kterém není lsti. Natanael se ho zeptal, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, věděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu na to řekl, mistře, ty jsi boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, proto věříš, že jsem ti řekl, věděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. A dodal, amen, amen pravým vám. Uvidíte nebe otevřené a boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Slyšeli jsme slovo boží. Bartoloměj jinak tedy zvaný Natanael, o kterém jsme slyšeli v tom dnešním evangeliu, je jeden z těch, které si Ježíš vyvolil za ty nejbližší, jeden ze dvanácti apoštolů. Jeden z těch, který se stává světkem nejenom tedy těch všech událostí, které s Ježíšem prožijí v období, kdy Ježíš veřejně působí, ale je světkem jednak také Ježíšova umučení, smrti a zmrtvých stání. Jako apoštol se potom stává tím, kdo tuto zvěst o Kristu a o, o věčném životě s Kristem prakticky nese do světa. No a teď mezi těmi apoštoly samozřejmě si můžeme všimnout toho, že každý je jaksi z jiného těsta. My jsme tady mohli v celkem, teďka včera zrovna to bylo, že jo, v tom čtení nedělním, uvažovat o Petrovi a o jeho nátuře a o jeho minulosti a o všem, co Petra tedy jaksi charakterizuje. Dnes můžeme zase u tohoto apoštola říct, čím vyniká v tom zboru apoštolů on. Už tou větou, kterou o něm Ježíš prohlašuje. To je pravý Izraelita. V něm není lsti. Jinými slovy Apoštol, Natanael či Bar Bar Bartoloměj, chceme-li ho nazvat po našem, nebo naším jazykem, tak Bartoloměj prostě je tím, v kterém lest nenalézá žádné místo. Ale za to je v něm si jiného, čím vyniká. Totiž pravým opakem lsti. A to je upřímnost, pravdivost a čestnost. A za to už tak si sklízí pochvalu při prvním setkání s Ježíšem. A jsou to, prosím, pěkně vlastnosti, doslovactnosti, které tento Apoštol nese celým svým životem. A jsou to, prosím, pěkně vlastnosti, doslovactnosti, kterými nám jaksi ukazuje, jak je možné žít, aby vztahy mezi lidmi Fungovali. Aby nám ty vztahy prostě nějak vzkvétaly, je třeba také usilovat, doslova usilovat odstnost pravdivosti. O, usilovat o to, aby v nás žádná lesta, zakrývání a přetvářky neměly vůbec žádné místo. Abychom byli lidmi, které může charakterizovat také upřímnost, čestnost. A to jsou prosím cnosti, které potom z nás Utvoří nejenom ty, kteří jsou schopni vytvářet dobré a požehnané vztahy s lidmi, ale to jsou cnosti, které nás uschopňují i k takovému tomu správnému vztahu s Bohem. Na nás si, abychom o tyto cnosti usilovali. Ono k tomu patří samozřejmě i taková ta obyčejnost, prostota našeho života. Prostě vědět, s kým se dá životem kráčet, že ten, kdo našemu životu dává a určuje správný směr, je Kristus Pán. Možná spolu s Bartolomějem můžeme často vyjadřovat ty jsi můj Bůh a ty jsi Boží Syn, ty jsi ten, kdo vládne mému životu. A možná můžeme prosit Krista samotného, aby při každém setkání s ním, to znamená ve svátostech, v modlitbě, Abychom si rostli v těch cnostech, které z nás také mohou udělat ty, kteří potom uslyší od Krista, ty jsi ten, v kterém jsem nenalezl lsti. Ty jsi ten požehnaný, ty jsi ta požehnaná, v které nenacházím žádné lsti. A to je pro nás, prosím, pěkně taková vidina té pochvaly od Krista. To je pro nás vidina toho, co, co prostě potom sklízíme na věčnosti tak když bychom všichni dosáhli toho, že ta slova, ta pochvalná slova od Krista uslyšíme, nejdřív je třeba, ale s tím něco, tedy jako k tomu dospět, s tím něco dělat, s tím, co v životě potkáváme, tak můžeme si tak říct, aby v nás nenašla místo ani ta nejmenší lstivost, tak já se chci snažit, Kriste, být tím, kdo je ten upřímný, kdo nezakrývá žádné rány, kdo nezakrývá žádné bolesti, ani hříchy. Chci být tím, kdo ti všechno vyloží na stůl a řekne, podívej se, toto jsem já. Tak nás ta upřímnost, pravdivost tak to vzkvétá, abychom byli těmi dobrými lidmi. Bartoloměj, ať se za nás přimlouvá, on nám je nem vzorem, ale on nám je taky velkým přímluhcem. A tak když nám ta pravdivost a upřímnost někdy nejde, tak ho prosme, ať nám tu milost pravdivosti vyprošuje.